Nyolcadik fejezet Arthur csupán két nap beteg szabadságot kapott, aztán újra dolgoznia kellett. A fejadagok nem lettek nagyobbak, sőt, inkább csökkentek, mert a szövetséges bombázások nagyon megviselték a német gazdaságot. Mégis bármilyen rosszul ment is a soruk, a brit hadifoglyok tudták, hogy zsidó raptársaik még többet szenvednek. Gyakran hagytak nekik egy kis ételt különböző rejtek helyeken, ahonnan titokban magukkal vihették. Nem mindenki vett részt a jótékonykodásban. Több brit hadifogoly úgy vélte teljesen mindegy, hogy egy zsidó kedden vagy szerdán hal -e meg, mert előbb-utóbb úgyis mindegyiket utoléri a vég. Csak meghosszabbítanák a szenvedésüket. Ráadásul az ételcsempészek hasonló verést kockáztattak, mint amilyet Artur kapott, és ezt nem mindegyikük akarta vállalni. Mindenkinek a saját lelki ismeretével kellett elszámolnia, de Artur úgy döntött, megteszi, ami tőle telik. Összebarátkozott egy Máriá Kocka nevű lengyel munkáslányjal, aki szorgalmasan hordta neki a háborús híreket. Tőle tudta meg, hogy 1944. januárjának vége felé a brit légierő már Berlin bombázta. A lány kis papírdarabokra írta fel értesüléseit, és később Arthur felolvasta a híreket társainak. Maria 25 éves volt, Osvietcsimben lakott, és büszke lengyel honleányként engesztelhetetlenül gyűlölte a német megszállókat. Nem sokkal később már ők is hallották a harci gépeket. A szövetséges felderítők nyilván rájöttek, hogy gyártelepek vannak azon a területen, és elkezdődött a környék bombázása. Arturék altáborától kicsit arrébb. A támadások idején a hadifoglyokat föld alatti óvóhelyekre terelték, ahol Maria énekléssel szórakoztatta őket. Gyönyörű hangján lengyel romantikus balladákat adott elő azokból az időkből, amikor még szabadok voltak. Miközben énekelt, gyakran könnyek csordultak végig az arcán, és ha már Artur nem értette a szöveget, erre nem is volt szükség. A dallamokból áradt a melegség, a szenvedély és a szépség. Más lányok is dolgoztak együtt a brit hadifoglyokkal, és nem egyszer a szerelem is szárba szökkent. Hogy erre mennyi lehetőség adódott, kizárólag a művezetőkön múlott, akik egyike-másika úgy tett, mintha nem venne észre semmit. Egy eszexi katona, akit csak kisfeketének becéztek, és fiatalabb volt még Arturnál is, Belebolondult egy Natasa nevű feltűnően csinos ukrán hegesztő lányba. A vonzalom kölcsönösnek bizonyult, a szerelmesek elhatározták, hogy a háború után összeházasodnak és Angliába költöznek. A nehézségek gyakran egymáshoz sodornak embereket. Így történt ez Arturral és Mariával is, akik minden alkalmat megragadtak, hogy együtt legyenek. A lány feladata az volt, hogy összekötő elemeket szállítson a csövekhez, és gyakran szándékosan kevesebbet hozott egy-egy fordulóval, hogy többet találkozhasson Arthurral. Ő pedig lelkesen ellenőrizte a raktárkészleteket, és sűrűn jelezte, hogy feltöltésre szorulnak. Vasárnap általában szabadnapot kaptak. Ilyenkor legalább nem kellett szembesülniük a szerencsétlen zsidófogyok állandó nyomorúságával. Azért így is volt, mint izgatniuk magukat, főleg amikor azt látták, hogy a francia hadifoglyok a kerítés túloldalán sétálgatnak a lengyel és ukrán munkáslányokkal. Az angol fiúk nem írták alá azt a fogadalmat, amelyben vállalták volna, hogy felügyelet nélküli eltávozás esetén nem kísérrelnek meg szökést. Ha valaki visszaélt ezzel a kiváltsággal, olyan súlyos büntetésnek nézett elébe, hogy alig akadt valaki, aki a feltételes szabadlábra helyezést menekülésre használta volna fel. A franciák közül sokan nem tartották méltóságon alulinak, hogy aláírják a nyilatkozatot, cserébe nagyobb szabadságot élvezhettek. Amikor a brit barakok előtt haladtak el a szöges kerítés túloldalán, Előszeretettel cukkolták az odabentreket fiúkat, akiket ez mód felett bosszantott is. Az egyik vasárnap artúr és társai a kerítés közelében áldogáltak, amikor motorzúgást hallottak, és hamarosan elhaladt előttük néhány autó, melyek magasrangú SS-tiszteket köztük, bár ezt Artúr maga is alig hitte el, a gestapo fejét Heinrich Himmler-t szállították. Artur ereiben meghűlt a vér, amint megpillantotta a végső megoldás értelmi szerzőjét. A gyárépítés folytatódott, és Artur épp hevítő tartályok telepítésében vett részt, amelyekhez állványzatra is szükség volt. A királyi műszaki alakulatok egyik tagja... A nagy fekete becenévre hallgató fiú sokak tiszteletét kivívta azzal a ragyogó képességével, hogy csupán csörlők és fogörgők segítségével 30 tonnás tartályokat is mozgatni tudott. Mindössze két, 60 év fölötti lengyel munkás segédletével árkokon emelt át, gurított kanyarban tartályokat, türelmesen centiről centire közelebb érve a célhoz. Lenyűgöző látvány volt. A mérnök korábban a Bebcock and Wilcoxnál dolgozott, így, ha a terep idegen volt is számára, a tartályok távolról sem jelentettek újdonságot. Ragyogó műszaki elméjével egészen belemerült az előtte álló kihívásokba, ami könnyebbé tette számára, hogy Auschwitz borzalmait elviselje. Arturral dolgozott egy show nevű aprócska vidám Liverpooli fickó is, akik korábban a Pierre volt nál volt teherautósofőr. Jól kijöttek egymással, és sokat beszélgettek a nehéz járművekkel kapcsolatos élményeikről, tapasztalataikról. Nagy fekete gondoskodott a tartályok zöggenőmentes telepítéséről. Artur és só pedig hozzálátott a 45 méter magas emelődarú szétszereléséhez. Lassan, nagy körültekintéssel dolgoztak, de a német művezető folyton sürgette őket, mert azt hitte, csak az időt húzzák. Hiába figyelmeztették, hogy a sietség veszélyes lehet, mert a daru sokkal gyorsabban kerülhet a földre, mint szeretné. A német eltekintett a szükséges, de időigényes elővigyázatosságtól. A katasztrófa elkerülhetetlen volt. A daru összeomlott, a súlyos szerkezet nagy része egy elektronikai műhelyre zuhant, és szinte azonnal megölte az ott dolgozó húz zsidót. A haláluk persze sem az SS, sem az IG Farben vezetőit nem nagyon érdekelte, a helyiségek elvesztése viszont annál inkább. Arthur és Só a baleset után azonnal berohant a romok közé, hogy segítsenek a sebesülteknek, de sokat már nem tehettek értük. A műhelybe egyébként a hadifoglyoknak tilos volt belépniük, és Artur ekkor értette meg miért. Hatalmas komplexum volt, tele elektromos motorokkal és rengeteg talapzattal, amelyekre újabb szerkezeteket készültek telepíteni. Alig, hanem ez volt a legfontosabb üzem az egész táborban. A művezetőt elvezették, és nem kétséges, hogy az orosz frontra küldték. Az eszesz a saját embereinek sem bocsátotta meg, ha hibáztak. Az ő bűne az volt, hogy túl lázasan dolgozott a német háborús törekvések előmozdításán, cserébe a keleti hadszintérre vezényelték, ami felért egy halálbüntetéssel. Ahogy telt az 1944-es esztendő, a brit hadi már annyi kegyetlenséget láttak a zsidó foglyokkal szemben, hogy kezdtek belefásulni. Az SS-tisztek még a golyót is sajnálták a zsidóktól, ezért mindennapos volt, hogy valakit durván ütlegeltek, vagy egy végletekig kimerült, már amúgy is félholt rabot agyonvertek. Addig rúgdosták, amíg az utolsó rángások is el nem ültek. A szemtanuknak a maguk módján kellett feldolgozniuk a látottakat, de mindannyian traumaként élték meg a történteket. Az egyik hadifogoly, akinek érkezésekor még fekete volt a haja, egy hét alatt teljesen megőszült. Pihentető alvásról szó sem lehetett. A feldúlt emberek zokogása és gyötrelmes kiáltásai közepette már néhány óra pihenés is csak ritkán adatott meg. Amikor valaki kimerültségében mégis elszenderült, általában borzalmas, torz rémálmok gyötörték. Mi nem alszunk, jegyezte meg az egyik fogoly. Felváltva tartunk ébren mindenki mást. Ráadásul az éjszaka közepén bármikor felverhették és kiugrathatták a fekhelyükről őket, bármi okból, szobaellenőrzés címén, de leginkább az unatkozó eszeszőrök szórakoztatására. Emiatt a foglyok állandó feszültségben éltek, a tulajdon gondolataiktól és a kegyetlen őrök szüntelen jelenlététől sosem leltek nyugalomra. Voltak, akik beleőrültek ebbe. Kiszakadtak a valóságból egy még annál is borzalmasabb belső világba. Egyesek metilalkohollal vetettek véget az életüknek. Minden nap hajnali öt órakor a zsidó rabokból verbúvált zenekar hátborzongató játékára ébredtek, akiket a vágányokhoz vezényeltek, hogy az új transportok szelekciójához zenei aláfestéssel szolgáljanak. Az érkezők egy részét munkára válogatták, a többiek mentek egyenesen a gázkamrába. Egy vermakt őr hat órakor a szokásos reggeli ordibálás és fenyegetőzés közepette, berúgta a barak ajtaját. Heraus, Snell! Sie arbeiten schwerhajte! Kifelé gyorsan indulás, keményen dolgozni! A nyitott ajtón beáramlott a krematóriumokból érkező rettenetes szag, amely aztán minden éber pillanatukat meghatározta. Reggelit nem kaptak, csak ordítást, sürgetést és fenyegetést, mielőtt hat óra kor a gyárba indultak. Gyengék és folyton éhesek voltak, kiálló csontjaik szinte átszúrták sápadt bőrüket. A fejük csak nem állandóan fájt, a végtagjaik sajogtak a verésektől és az alultápláltságtól. Kétségbe ejtő helyzetükben nehéz volt bármit is találni, amiért érdemesnek érezték volna élni. Artúr nem is álmodott arról, hogy valaha is hazatérhet. Nem létezik, gondolta újra meg újra magában, hogy hagyják ezt a történetet elbeszélni. Munkába menett számtalan zsidóholtest mellett haladtak el, akiket az őrök ott vertek agyon, ahol összeestek. Sokszor látták magát a verést is, de már tudták, hogy a beavatkozás egyenlő a halállal. A gyárban is folyamatosan hallották a megkínzott férfiak és nők sikoltozását. A gyötrelem soha nem szűnő hangjai közepette dolgoztak. Artur elnézve az embereket már elég pontosan meg tudta becsülni, mennyi élet maradt még bennük, bár néhányan meglepően kitartónak bizonyultak. A hullaszállítók négy kerekű, magas oldalú szekereket toltak körbe a táborban, és felpakolták rájuk a nemrég agyonlőtt vagy agyonvert emberek holtestét. Ketten kellettek hozzá, hogy a csontáaszott tetemeket felemeljék, mivel a kocsihoz beosztott rabok maguk is alig éltek már. Hiába enyhült a tél és közeledett az 1944-es év tavasza, Artúrt az állandó borzalmak, gonoszság, nyomor és kétségbeesés közepette, ez sem derítette jobb kedvre. Tudta, hogy minél melegebbre fordul az idő, annál jobban terjednek a betegségek, és annál erősebb lesz a rothadó hús már így is szinte elviselhetetlen, rettenetes bűze. Magányos perceiben úgy érezte, nem is lehetne kétségbe esettebb, boldogtalanabb és nyomorultabb. A megpróbáltatások azonban még korán sem értek véget.